Сторінка п'ятдесят перша Була красива чорна сукня, А вії так і лишилися догми. Лялька не ворушилася і не дихала, Адже казкові чари вже не діяли. О, «Моя дорога лялечко!» Лагідно озвалася до неї Агнія. «Дякую тобі за все! Я тепер багато чого розумію». А на бал ми з тобою ще підемо, правда ж? Аній здалося, ніби Мар'янка ледь кивнула голівкою. Малюнок на малюнку коник-стрибунець.